Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika gyümölcse, és ha megízlelted idővel belül örvenc az önmagad. Ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallja. Ma a Nárada Paribrádzsaka upanisádról fog beszélni. Ez az upanisád az úgynevezett szannyásza upanisádok közé tartozik, ami azt jelenti, hogy tárgya a világról való lemondás. A szereplői Bramáfélisten, az anyagi világ teremtője, valamint a fia Nárada, aki tanítványként szerepel. Később maga is egyike lesz a bölcseknek, és nagyon sok tanítványa lesz. Parávirácsakkal azt jelenti, nincs állandó lakhelye, hanem állandóan úton van. Többféle oka lehet annak, hogy a száduk miért utaznak olyan sokat. Az egyik ilyen módon kívánja demonstrálni vagy megerősíteni, hogy mindenféle anyagi dologtól elszakadt, és a transzcendens felé törekszik. A másik be akarja járni a szent zarándó helyeket. A harmadik olyanok társaságát keresi, akiktől még többet tanulhat, vagy akiket ő tud tanítani. Ez az upanisár kilenc hosszú fejezetből áll, és Bramá mindegyikben körülbelül ugyanazt mondja národának, mit várnak el attól, aki lemond a világról, vagy is szanyászi lesz. Magyarázatot kapunk az ismétlésekre, ha meggondoljuk, hogyan is jöttek létre az upanisárok gyűjteményei. Egy-egy bölcs, vagy legalábbis bölcs hírében álló ember köré tanítványok gyűltek, először egy vagy kettő, aztán még többen. Lárada például egy alkalommal tízezer fiú tanította hajasvákat. Mivel a tanítványok nem egyszerre érkeztek, hanem egyesével vagy csoportokban, többször is meg kellett ismételni a tanítást, ugyanazokra a kérdésekre kellett válaszolni. Később, amikor Jászadéva összegyűjtötte a védikus írásokat, mindegyiket megtartotta a Vajsnavák iránti tiszteletből, akik megőrizték a tanítási hagyományokat. Sokszor hallottunk arról, hogy a régi indei társadalom négy kasztra oszlott. A brámanák, vagy harcosok, bocsánat, a brámanák, a harcosok a földműveles és kereskedők, valamint a társadalmi rendjére. A portugál eredetű kaszt szó nem a legjobb kifejezés, de már annyiszor leírták, annyiszor elhangzott, hogy ki sem lehet kerülni. Kevesebben tudják azonban, hogy a foglalkozás vagy társadalmi feladat szerinti felosztás mellett létezett még egy másik is az úgynevezett életrendek. Az első 25 év a tanulásé, a második a családi életé, a harmadik a fokozatos visszavonulásé, a negyedik a lemondásé. Ha gyakorlatban nem kezelték ilyen szigorúan ezeket a 25 éves periódusokat, különben semmilyen mindenki pontosan száz éri, de ezek az életszakaszok olyan természetesen következnek egymásra, hogy a nyomai még a modern nyugati társadalomban is fennmaradtak. Egyszer valamikor mindenki belátja, hogy mennyire nem tökéletes az a világ, amely körülveszi. Legalább egyszer mindenkiben felébred a vágy, de legalábbis a kíváncsiság, hogy megoldást találjon az élet problémáira. Nyugaton különcnek tekintik, akit nem ugyanazok a dolgok tesznek boldoggá mint az állatokat, evés, ívás, alvás és szex. Indiában viszont már azokat is nagy tiszteletben tartják, akik csak keresik a transzendentális bölcsességet, nem is beszél azokról, akik megtalálták. Ne most térjünk vissza az upanisáthoz. Brahma elmondja, hogy mi a célja ennek a lemondásnak. Szanyászi nem azért hagyja el ezt a világot, hogy mindent elveszítsen. Éppen ellenkezőleg. Nagyon is sokat akar kapcsolatot Istennel, tökéletes bölcsességet, felszadulást. Helyes, ha ezt az elhatározását ünnepélyes keretek között tudatja az egykori közösségével. Brama részletesen leírja, milyen felajánlásokat szokás ilyenkor elvégezni, és milyen mantrákat mondanak. A rövid szertartás végén a leendő szanyászi ünnepélyesen levágja a haját, elszakítja a szentzsinyót, lemond a személyes tárgyairól, adott esetben még a ruhájáról is, és úgy távozik el, hogy egyszer sem tekint vissza. Ez a szertartás tulajdonképpen nem szükséges. Híres indiai szentek egyszerűen megszöktek a családjuktól, esetleg még egészen fiatal korban. Ragonát Gosvámét a szülei többször is megtalálták és visszavitték. Végül aztán belátták, hogy Ragonátot Isten szólítja, és előszakkal nem lehet visszatartani. A Nárada Parivra a Upanishad ötödik fejezete azzal kezdődik, hogy Nárada feltesz egy kérdést. Uram, azt mondtad, a lemondás azt jelenti, hogy fel kell hagyni minden cselekvéssel. Most meg azt mondod, mindegyik életszakaszban törekedni kell a célok elérésére. Hogyan van ez? Brahmá, így felel. Négy állapot van a testet öltött élő számára. ébredés, álmodás, mély alvás és a transzcendens. Ezekhez alkalmazkodnak az emberek a cselekvésben és a lemondásban is. Nárada nem ezt a választ várta, és most megkérdezi. Hány fajta lemondás van? Bramá természetesen azt felelte, hogy lemondás csak egyféle lehet, és az csak a megismerés hiányosságai mutat, miatt mutat különbséget. Más szavakkal az embereket nem ugyanaz az ok indítja a lemondásra. Akiben nincs önzés és gonoszság, közömbös az érzékek tárgyaival szemben, és előző életeiből sok jó karmát hozott magával, arról azt mondják, lemondásának oka a szenvedélyek hiánya. Bölcsesség indítja lemondásra azt, akit a szentírások tanulmányozása indított arra, hogy elforduljon az önzés, fétékenység, a türelmetlenség, a büszkeség, a gazdagság, a szex és a világi dicsőség vágyai világától. Aki már a világi életben Isten keresi, és ha csak lehet mély meditációban merül el, arról azt mondták, hogy a szenvedélymentesség és a védikus írások tanulmányozása együttesen vezérelték el a lemondásra. A negyedik fajta Szanyászé nem rendelkezik tökéletes tudással. Elment a kedve a világi élettől, többé nem akar részt venni benne, az upanisát szavival nem akar cselekedni. Bra már nem részletezi tovább, Kisne azonban nagyon világosan megmondja Bagold gítában, hogy miről van szó. Senki sem maradhat igazán tétlen, egy pillanatra sem, mert akár akarja, akár nem az anyagi természet rákényszeríti a cselekvésre. Manre jagannath se जगन्नाथ से लगन लगा ले जगन्नाथ से लगन लगा ले मैत्रिदेव है नाम प्रभु का हो मैत्रिदेव है नाम प्रभु का उनको अपना मीत बना ले सगई ऊंची सबसे बात रही है जग में कप सगाई ऊंची सबसे बात रही है जग में कप से प्यार से पूजन से पूजन Given ne and out तक túl ne man be r maja, dín dín k ev al páp k maja. Abtak túl ne man be r maja, पाप का Bramá arról beszél, hogy a lemondott szanyászikat az életmódjuk szerint is megszokták különböztetni. A kutya csak, mint a neve is mondja, a kutírban, vagyis vagy lakik nem baratválja le a fejét, megtartja a szent zsinót, a sárga leplet visel, nem szakítja meg a kapcsolatot a szüleivel és a tanítójával. Ugyanígy él a bahú daka, de az ételét kordulással szerzi meg, nyolc házból nyolc falatot. A hamszának nincs állandó lakóhelye, csak ágykötőt visel, és azt az ételt fogadja el, amit véletlenül kap. A paramahamsza levágja a haját, eldobja a szent zsinót, a kezét használja alamiznás edényként, öt házból koldul, és csak éjjel eszik. A átita úgy eszik, mint a tehén, vagyis kézzel nem nyúl az ételhez, megelégszik a gyümölcsel, mesztelő jár, és úgy tekint a testére, mint a halott tetemre. Az avathúta semmilyen szabályt nem követ, úgy él, mint az óriás kígyó, vagyis nem kér semmit, hanem megeszi, ami véletlenül eléje kerül, és semmi más nem érdekli, mint az önmegvalósítás. Bramá hosszan fejtegeti, melyik aszkéta visel botot, melyik használ vizesedén, hány éjszakát tölthet egy helyen, és hova jutnak el a lemondásaik erejénél fogva. A a valamilyen közelebbről, meg nem nevezett finomanyagi világba, A bahúdaka a szarga nevű mennybe, a honsza egy magasabb mennyországba, a paramahansa Bramá világába kerül. A turiátita és az avadúta ahogy mondják, csak az önvalóban találja meg a boldogságot, azt a fajta felszabadulást írj el, amit nirvánának neveznek. Talán különösnek hangzik, hogy a szanyásikat azt szerint különböztetik meg, 5 vagy 8 házból koldulnak, hozzányúlnak-e kézzel az ételhez, vagy nem. A lemondás azonban mint olyan sok dolog az életben nem statikus helyzet, hanem egy folyamat. Kezdetben biztosan sokat segít a szabályok szigorú betartása, és a világi embereknek is hasznos, ha el tudnak igazodni a szártuk titokzatosnak látszó világában. De még ezek a felosztások sem kötelező érvényűek. Nárad a például, amikor már maga és lelkitanítómesteré vált, ezt mondta. Egy békés, kiegyensúlyozott embernek, aki valóban fejlett lelki tudattal rendelkezik, nem szükséges viselnie a szaniászik jelképeit, a botot és a vizes edényt. Magával viheti, ha szüksége van rá máskor félre is teheti. Egyébként csak négyféle szanyászit különböztetett meg. A kuticsakát, a bahúdakát, a parivrágyacsárját és a paramahanszát. A parivrágyacsárja olyan tanítót jelent, aki csak azért utazik állandóan, hogy minél több embert elérjen. A paramahansa pedig ebben a felosztásban megfelel az avadútának, aki felett áll a szabályosnak, aki már úgymond életében felszabadult. He Ramá ezt tanítja. Az, aki mindig a legfelsőbb urat látja maga előtt, aki nincs tudatában annak, ami a világban történik, úgy tűnik, mintha mélyen aludna, bár nagyon is éber. Ugyanilyen az álmodás állapotában is. A védikus írások azt mondják az ilyenről, hogy már életében felszabadult. A forduló szerzetes nem törődik sem ezzel a világgal, sem a mennyei bolgokkal, hiszen az élvezet ott is csak időleges. Ha nem az önvalót vizsgálná, hanem a mulandó boldogságra törekedne, számára az éppen olyan haszontalan lenne, mint az értékes sáfrány rakomány a tevének. A bölcs már nem gyakorolja a jogát, nem tanulmányozza a filozófiai rendszereket, nem ismétli a mantrákat, és nem végez szertartásokat. Foglalkozzon bármi mással, mint az önvalóval, az csak olyan, mint egy holdestet diszítene. A varga éppen olyan távol áll attól, hogy védikus szertartásokat végezzen, mint a szertartások az önmegvalósítástól. A kolduló szerzetesnek még az um szótagot sem kell ismételnie, hiszen bármit cselekszik, megkapja annak a gyümölcseit. Legyen teljesen önfegyelmezett, uralkodjon az elméjén, használja a kezeit alamizsnás edényként, mondjon le valóban minden világi kapcsolatról ne ragaszkodjon az élethez, ne kívánja a halált, csak figyelje az időmúlását, mint a parancsokat váró szolga. Szégyent hoz az az aszkétákra, aki elfogadja az alamizsnát, de nincsenek olyan jó tulajdonságai, mint a türelem, a bölcsesség, a szenvedélymentesség és a nyugalom. Senki sem lesz aszkéta attól, ha leborotválja a fejét, botot, hogy sárga lepet visel. Senki sem szabdul fel attól, ha úgy tesz, mint a bölcsek. Ez azt jelenti, Indiában is tudják, hogy nem mind arany, ami fénylik. Van egy hindi mondás, Gervi Kaprosi, jogi nahi Hóté. Nem a ruha teszi a yogi. Daksának is van valami igazam, akkor azt mondja, egyes brámanák csak azért tanulnak, azért tesznek fogalmakat, sőt, még az is csak azért gyakorolják, hogy megérjenek belőle. A sivat Bhagavatam azt írja, Elveszítik majd minden képességüket arra, hogy különbséget tegyenek a tiszta és a tisztátalan étel között. Házról házra járva csak azért kordunak majd pénzt, hogy elégedetté tegyük a testüket. Indiában nagyon megbecsülik a szádukat, de vége a tiszteletnek, ha kiderül, hogy a báránybört farkas viseli. A kasmiri szonadéva mondta el a következő történetet. Élt egy aszkéta a Ganges partján, aki hallgatási fogadalmat tett. Egyszer egy olyan szép lányt adott neki a Lamisnát, hogy az aszkéta teljesen elvesztette a fejét, és hangosan jalgatni kezdett. A lányapja egy kereskedő utána ment. Megkérdezte, mi baj van, miért törte meg a hallgatási fogadalmát. Gonosz jeleket láttam a lányod testén, felelte az aszkéta. Amint férjhez adod, rögtön meghalsz, a feleségeddel és a fiaddal együtt. Azt mondom, hogy még az éjszaka zárd egy faládába, jelöld meg egy mécsessel, és tett ki a folyóra. A kereskedő megígérte, mert a félelem elveszi az emberek józan eszét. Az a pedig azt mondta a tanítványainak. Reggel menjetek le a gangeszhez, és fogjátok ki azt a ládát, amelyiken mécses van. Hozzátok ide, de ne lássa meg senki, és ki akkor sem, ha hangokat hallotok belőle. A tanítványok el is indultak, de egy királyfi már korábban észrevette a ládát, és gyorsan kihozatta a partra a szolgáival. Amint meglátta a szép lányt, el is határozta, hogy elveszi feleségül. A ládába pedig bezárta egy undok majmot, és visszalökte a folyóba. A tanítványok megtalálták a ládát és hazavitték. Az állítólagos Aszkéta alig várta, hogy egyedül maradjon vele, annyira vágyott a kereskedő lánya után. A ládából azonban az undok ugrott ki, és jól összekarmolta az arcát. 1896-ban a milléniumi ünnepségek alatt két híres jogiatt Budapestre, Bima Széne és Gopán. Azt állították, hogy egy-két egy-két hetet el tudnak tölteni egy üveg koporsóban, étlen szomjon és mozdulatlanul. A nézők között azonban akadtak bizalmatlanok is, éjjel elrejtőztek, és mi derült ki? A tetsz halott felült, tejet ivott, süteménytevet. Sajnos a csalókról hírbe kerülik az igazi jóikat is. Gramának tehát jó oka van arra, hogy nagyon részletesen elmondja, milyen az igazi szannyászim. Amikor alamizsnát kap, ne örüljön, és ne bánkodjon, ha nem kap semmit. Anyagi dolgokhoz ne ragaszkodjon. Csak azért tartsa életben a testét, mert van egy magasabb célja. Ne fogadjon el túlzott tiszteletet, ne vegye magát körül csodáló tanítványokkal. Még a felszabadultat is újból megkötözi, ha örömmel fogadja a tiszteletet. Csak azért kérjen a Lamisnát, hogy életben maradjon. Megfelelő időben tegye, amikor a háziak már ettek. Ne vegyen el több ételt, mint amennyi belefér a két kezébe. Azt is naponta csak egyszer kérje. Álva is ehet, vagy járás közben. Nem kell közben vizet szipantania, hogy megtisztítsa a száját. Tiszta gondolatokkal mindig maradjon meg a helyes magatartás határaim belül, ahogyan a tenger sem lép ki a partra. A nagy embereknek nem kell betartaniuk a szabályokat, ők azonban mégis kitartanak az előírt pályán, mint a nap. Nem elég, ha az aszkéta a szájával veszi el az ételt, mint a tehén, csak akkor nyerje el a felszabadulást, ha tiszta és egyenlő mindenkivel. Tiszta házakat keressen fel, kerülje el a tisztátalanokat. A házba csak akkor menjen be, ha nyitva áll az ajtó. Közel se menjen ahhoz a házhoz, ahol az ajtót, Zárva tartják. Éjszakára menedéket találhat egy elhagyott porosházban, de aludhat egy fa alatt is. Akkor feküdjön le, amikor a nap lenyugszik. Ne gyújtson tüzet, ne legyen állandó lakóhelye. Ha lehet, távolodjon el az emberektől. Ilyen az erdőben, ápolja az igazi tudást. Uralkodjon az érzékein. Senkitől sem kell félnie annak, aki maga sem okoz félelmet senkinek. Büszkeségtől és önzéstől mentessen, kételyek nélkül az aszkéta soha nem haragszik meg. Senkit sem gyűlöl, nem mond hazugságot. Ne kövessék tanítványok, ne olvasson könyveket, ne szólaljon meg, ha nem kérdezik. Lehet, hogy nem tisztelik, megsértik, becsapják, irigylik, megverik, akadályozzák, megtagadják tőle az ételt, vagy megdobálják sárral. Az aszkéta Emelje föl magát az önvaló erejével. Ha nagy tiszteletben részesül, elveszti az érdemeit. Ha megvetik, sikeres lesz. Ne ártson senkinek, és minden társulást kerüljön el. Mindig visnut lássa maga előtt, kívül és belül, csendesen és tisztán haladjon, mint a szellő. Meditáljon, Visnún, aki a legfelsőbb úr, Brahman és a felső lélek. Gondoljon az örök boldogságra, és soha ne felejtse el, hogy ő nem a test, hanem lélek. bajeya sakhion ka mohan maa ka, -ja, ka mohan maa ka kanhiya ka भक्तों का जीवन निर्धन का धन, Az upani sár leír egy lehetséges utat, ezonban nem az egyedüli. Nem mindenki ért egyet azzal, hogy az önmegvalósított bölcs, aki az egész világ tanítómestere lehetne, eltűnik egy magányos erdőben, nincsenek tanítványai, nem segít senkinek, sőt, elkerül minden emberi társaságot. Lároda megtanulta a leckét. Maga is elismétli, például a Srimad Bálóvatalban. Aki képes arra, hogy a lelki tudomány tanulmányozza, az mondjon le minden anyagi kapcsolatról. Csupán a testet lakható állapotban tartva vándoroljon egyik helyről a másikra, és ne töltsön egy éjszakánál többet egy faluban. Egy szanyásznak egy boton és egy vizesedényen kívül semmit sem szabad magával vinnie. Éljen alamizsnán. Senkitől nem függve, egyetlen helyhez sem kötődve, legyen minden élőlény barátja és jó akarója mindig igyekezzen megérteni az önvalót. Ilyen módon meg kell valósítania, hogy az élet feltételekhez kötött és felszabadult szintjei puszta illúziók, és a valóságban nem léteznek. E magas szintű megértés segítségével csupán az abszolút igazságot kell látnia, amely mindent áthat. Nem szabad hivatásos tanítóként megkeresnie a kenyerét, nem szabad anyagi nyerességgel csábítania az embereket, hogy sok tanítványa legyen. Ne törekedjen arra, hogy szükségtelenül gyarapítsa az anyagi gazdagságát. Náradal tehát nem vonult vissza az erdőbe, nem is zárkozott be egy barlangba, mint egyes estiveti jógik. Alját, hogy elkerülte volna az emberek társaságát, minden élőlény barátja is jó akarója lett. Nem várta meg, amit megszólítják. Mindenkit elvezetett egy magasabb megvalósításra, még egy gonosz vadászt is, aki alaposan meghínoszta az állatokat, mielőtt megölte volna őket. Sohasem volt hivatásos tanító, nem előadások tartásával kereste a kenyerét, de megszámálhatatlanul sok tanítványnak nyújtott segítséget. Mit jelent az, hogy a szanyászinak nem szabad gyarapítani az anyai hiszen semmi sincs, még egy edényesem, amelyből vizet igyon, vagy megegye az alamizsnát? Narada Muni-nak például volt egy vína nevű hangszere. Ezt mindenhova magával vitte, játszott is rajta, és kis nagyicsőségéről énekelt. Énekelhetett volna hangszer kíséret nélkül is. Magdiszi Thanda tákul, egy bengáli tanító tanítómester, megadja a választ. Nagy hibát követel az, aki az érzéki tárgyának tekinti, és elutasítja azt, amit előnyösen fel lehet használni Isten szolgálatában. Nem valószínű, hogy még ma is pontosan be lehet tartani az Upanishadok szabályait. Európában biztosan nem. Národ azonban azt mondja, hogy ez nem is szükséges. Az igaz, hogy Szanyász itt életet él, nem ragaszkodik az anyagi dolgokhoz és kapcsolatokhoz, de elfogadja azt, amire szüksége van Isten szolgálatában, jó tanácsaival, tanításaival, a legjobb tudásával segítve az embereket. बांके बिहारी दे दो सहारा ke vihari de sah छोड़ दिए मैंने सारे नज़ारे छोड़ है मैंने सारे सहारे सहारा काफी ही है, संतों की बानी है। वो कहते हैं कि जो भी जीव भगवान की शरण में जाता है, भगवान का ऐसा प्रण है, ऐसा विरद है। कि शरण आए किसी भी जीव को कभी निराश नहीं लौटाते। ऐसा भगवान का स्वभाव है, लेकिन उसके लिए एक बात का अवश्य होना कि भगवान के नाम में विश्वास कितना है। का भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास होना अति ही आवश्यक है विश्वास के बिना भगवान की प्रीति प्राप्त नहीं होती आज हम सब लोग ऐसे ही एक विश्वास भरी गाथा एक बालक की जिसने अपनी मां के सहज ही बचनों पर विश्वास किया और सहजता से ही भगवान के संग अपना नाता जोड लिया मां पर कहने को सत्य करके माना उस बालक के विश्वास की गाथा का हम शबन करते हैं किस प्रकार प्रभु का प्यार उसने प्राप्त किया प्रभु का स्नेह पाया उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि उसने भगवान की कृपा पे भगवान की भक्ति पे विश्वास किया